Det finns ett mål, en liten grob där alla är. det finns en mall, men ni får aldrig inna i dag. Hej och varmt välkomna där. till dagens spälla nattens... blir det ju en helt allra början nattens. än vad det var nyss. Åh, oh, jag gjorde en bra inledning den här gången, så kommer du och bara... Mm. Jag tycker inte du gjorde en så bra inledning, för jag tänker såhär att du kan inte säga dagens, kvällens Du har ingen aning om när folk kommer lyssna. jag Gör en inledning nu då, en hypotetisk inledning. Hur har du kunnat tycka att den var bättre? Ja, hej. Välkomna till podden. Läget. Okay. Hoppas ni mår bra. Gör ni inte det så trist Vad har ni på hjärtat? Och sen så sitter du och jag nu i 59 minuter och väntar på att jag äter sockerhjärtat. Jag hoppas att det är där folk berättar vad de har på hjärtat. Jag skulle ha fyllt på med vatten innan vi började podda. Mm. Jag har både vatten och oboj. Och macka. Mm. Och sockerhjärta. Du tänkte mer långsiktigt än jag. Tack. Går Hur är det spel? läget? Nej, jag spelar inte nu. Jag Aha. poddar nu. Åh, oh, du bara poddar. För ja, men om jag skulle sätta mig och spela. Kick brukar spela och vara okonstruerad på podden och göra något annat samtidigt <laughs> okej, nu, har jag, nu har jag några saker att säga, säga. okej okay. för det första, så när jag klippte inte förra avsnittet, men avsnittet innan det vilket var det avsnittet. nummer är det? fem ja. jag tror det det avsnittet ja, jag tror det var Petersson <laughs> men jag tror det var det avsnittet där vi, satt, vi gjorde så himla mycket annat samtidigt Alltså, vi var jätte, jätte dåliga. Vi hade ingen fokus för båda, så att du gjorde massa saker. Nej, det måste vara. Oh, eller om det var avsnitt innan. Men det var så att din mikrofon hoppade ur typ fyra gånger. För att du liksom, du sa att de gjorde massa andra saker på datorn. Det var bara så här kaos, liksom. det var ingen bra. Det var ingen kvalitet någonstans. Um, och därför tänker jag att det är bättre att kanske fokusera lite mer. Sa du något viktigt pratade. nu, för jag lyssnar inte. Det är inte, så svår, det är inte så svårt att en timme i veckan ish. Fokusera på en sak faktiskt Det, är inte så, det kräver inte så mycket inte ja, så Jag har att jag ska stänga modellen nu menar du Ja det menar jag Men det var ju Kyush, så ointressant kallam. det du pratade om Ja men jag pratade ju om exakt det här Så du kanske skulle ha lyssnat Jaha uh, Jo jag mår Jag, säga jag är... ja. Var det precis Okej okay. ja, Men det var det så du kan fortsätta okay. Jag frågar ju hur du mådde Mm jag, jag mår bra, ja, jag har lite hosta och lite snuvig, men mm. jag överlever det. Alltså, jag är inte negativ för det. Men jag har haft lite små motgångar idag som har gjort mig väldigt känslig och humörsvängig. Jag okay. försökte köpa aktier. Det får du berätta om för, sen, för nu ja, ska jag ta mina jag andra två förvarna, jag kommer ihåg. Jag vill bara förvarna lyssnarna att jag kan vara Förlåt. väldigt retlig idag. Och dig. Idag? Mm -hmm. Fortsätt <laughs> Det var tre saker Jag skulle säga Du glömde säga tvåan Nej tvåan var ju hur du mådde Det första Aha. var att vi inte gjorde, skulle göra så mycket saker mm -hmm. Trean Trean kan jag ta sen faktiskt Men jag påminner mig sen om Du sa hur går det på spelet Ska berätta mm. mer om mitt spelande sen Jag har Aha. mycket att berätta mm. Fjärde saken Vi har ju inte bestämt ett ämne tills idag Jo det har vi gjort jag bestämde det på att jag pratade med innan. Och jag hade en jävligt bra övergång på det. Jag hade en jävligt bra övergång på ämnet. Det är så här. Att jag har en kompis det. som läser. Ja. Som har till... Ja, det är med. Men en annan kompis ja. läser till Lågstad. Ni förstör inte allt det här. Lågstadielärare. <laughs> en kompis läser till lågstadielärare. Så okay. läste hon massa barnböcker, typ Nej, av Elsa Beskov typ Tant mm. Grön, tant och Tant Gerdelin. så snäpar mm. hon på det mm. och då blev jag så glad för min favoritbok när jag var barn var Tant Brun, Tant Grön och Tant Gerdelin. och så snäpar hon och bara, åh jag ska köpa massa barnböcker hon hade lånat barnböcker på biblioteket mm. för att slippa köpa att men nu så köpte hon barnböcker att hon tyckte den var så bra och då tänker jag liksom, alltså vi som barn Och barn allmänt, det kanske var ett nice tema Sitter du med Och där sitter uppe nu på datorn Så att du ser ifall du fuckar upp med mikrofonen Det har jag, jag kan snappa på hur jag sitter om du vill, mitt Nej kaos. du behöver inte snappa Ja alltså, nu ska jag snappa tiden. på mitt organiserade kaos Så att du där vet Här går ljudvågorna, här är micken oh, oh, oh. Det syns här Här är macka Och boj, sockärta Och smink och kaos det är sånt här som gör att folk tycker jag är roligare. Din mamma D är folk. Det är för att D du sitter och snäpar. Uh. Minst du? sa det sist vi pratade i telefon. Ja. Uh. Det är ju inte nödvändigtvis sant, men du sa det då i alla fall. Vad sa jag, sa du? Att din mamma tyckte jag var roligare. Mm. Men mamma tycker inte jag. Nej. Men det är för att du sitter och snäpar i podden. Det är ingen annan som ser så, det. nu vänder jag upp och ner på min telefon. Så. Jättebra. Var är din telefon? Den ligger där borta, den har bara poddnots uppe. Så att jag ska komma ihåg vad jag ska prata om. Jaha, hur pratar du med mig då om telefonen ligger där borta? Jag har ett trådlöst headset. Ooh, det är ju. Ska du prata om ditt spelande nu? Nej, barn. Jaha, ditt spelande då? Vad säger du? du? skulle ju ta upp ditt spelande. Du hade ju Ska börjat spela jag? ett nytt spel. Du Ska har ju jag göra det till... innan barn? Ja, det tycker jag. Okej. Okay. Jag för har... du har ju släppt basketen nu. Det är ju inte ditt favorit ämne längre. Utan det är ju nu. Det är nu spelet. Nej, basketen har jag inte släppt. Jag gick med min basketboll till stan för att utföra pumparen på luft. <laughs> gick det Så jag du och På i Nej, stadens gick... snöiga banor och gator Okej, okay, För det första så gick jag och betedde mig Jag gick inte och studsade med den när jag gick Och för det andra så är ju snö Vi har inte haft snö i åren Och jag... jag gick med den i väskan till och med faktiskt För att jag kan bete mig och jag tänker inte gå och studsa hela vägen för att det ser konstigt ut tråkigt. Ja, det var kul att gå så ja, fall, Men jag gick jag... i alla fall till stan Med min basketboll, jag har inte släppt basketen. Jag har kollat lite mindre matcher Den här senaste veckan För att jag har legat sjuk och inte orkat kolla Heter det inte på färre det mindre utan färre matcher jo, jo, det är faktiskt helt sant Färre matcher, jag sa fel Bra, snygg rättelse Tack för den mm, Men jag har kollat mycket mindre på basket senaste veckan för att jag har varit lat typ. Men då kommer jag åter in på det som jag ska prata om. Jag har kollat istället väldigt mycket på speedrunning. Speed vadå? Speedrunning. Speedrunning som är springa. Ja fast verkligen inte som är att springa. Speedrunning det är när man spelar ett spel så snabbt som det går. Alltså okay. du spelar igenom ett spel från start till slut på så kort tid som möjligt. Man behöver inte om att samla så mycket poäng som möjligt Eller så mycket pengar som möjligt alltså. Det beror på, det finns olika kategorier Inom speedrunning och inom olika spel Vissa kategorier går ut på att klara spelet Till 100 Till exempel mm. genom att samla alla stjärnor I hela spelet eller någon sån grej Jag Och funderar. vissa kategorier går bara ut på Att ta sig från att du startar spelet tills att du har vunnit över Till exempel sista bossen På så kort tid som möjligt Är det mest sådana spel då som kanske har en boss i sig? Det är blandade spel men ofta finns det väl bossar, ibland finns det inte bossar. Men många spel Eller är det bara med det så snabbt som möjligt i level 80 wow eller sånt också. Nej, alltså det kanske det också är också en grej men det är inte riktigt utan speedrunning är oftast alltså single player grejer där det finns alltså en någorlunda konstant Följd av händelser i spelet Även om vissa händelser Jag kan gör vara lite och så. roliga ljud Med, med sockerärtorna för micken Bara för att höra hur det låter <laughs> Så så är det inte att ta sig typ Till level 80 i WoW, Utan ofta Det är spel som typ Super Mario Många Super Mario-spel Om, uh, någon Pokemon, om du, del, du eller jag Hortons. blir ointresserade Av vad den andra pratar om Ska vi ha något kodor då? Nej för att du säger jämt att du blir ointresserad av vad jag pratar om, vad jag än pratar om Så ja, jag tycker inte att det, det skulle funka Du avbryter ju mig och börjar prata om någonting annat om du tycker det är att om är ointressant Eller så håller du på med mobilen och slutar lyssna Portal är ett annat spel som ofta folk speedrunner Half-Life, många Mario-spel som sagt, Donkey Kong Men jag har börjat med speedrunning själv Jaha, i vilket spel? Det är det du laddar Re här ner nu Rayman 3 Hodlum Havok Holdmund va? Hodlum Havok ah, Det får du artikulera Eller så hör det kanske lyssnarna men spelade inte Spelar inte så stor roll Rayman 3 Hodlum Havok mm. uh, Det är ett spel som jag spelade väldigt mycket Som barn Ja, Som barn, uh, hur gammal var du när du var barn? Jag tror spelet släpptes 2002 2003, 2004 Någon gång där i alla fall så det var väl i de svängarna Som jag spelade där Jag var väl 68 år gammal då typ. 68, eh, aha 6 till 8 Då spelade jag väl ett tag efter Jag vet inte exakt hur gammal det var Men jag tyckte det var ett väldigt väldigt roligt spel Och då tänkte jag på det eh, Men det är väl ett sånt där kul spel Ta dig från punkt A till punkt B Du ska döda saker och samla saker Så kanske är någon boss ibland mm. Och så behöver du inte göra allt Men du klarar det ändå Det typ. finns olika kategorier samlat. Det finns olika kategorier även inom Rayman. Det mm. finns ju folk som spelar det både... Alltså 100% klara ut det. Det finns folk som spelar det bara så snabbt som möjligt. Any% heter det då. Uh, alltså man inte behöver klara det till 100% utan any%... Vi, är det till Nintendo, sa du? Nej, alltså... För det finns det inte att köpa upp kom... typ till PS. PS? PS, Playstation. Ja, jo. Jag tror det släpptes till Playstation... För typ kanske. Super Mario kan Släpptes man inte spela på Playstation. Xbox. För jo, pl Super Mario det du kunde du inte spela jag. på Playstation. Inte när jag hade Playstation. När jag hade Playstation 2 jo, så kunde man inte kunde man köpa visst, Mario. Jag. Nej! Hur då? du köpa ett Super Mario-spel. Ja, ah, fast nej. För att när jag spelade Playstation 2 och typ lite Playstation 3 så kunde du inte köpa ja, Super Mario. Jo, för att typ Xbox och Nintendo ja. och Gamecube och de där ägde ja. typ han. Okej. Okay. Det är därför man inte ska ha PlayStation, det är därför man ska ha Xbox istället. Men jag tror det släpptes på PlayStation och Xbox och dator och Gamecube. Det släpptes även en version, fast det är inte hulu här, och men en Rayman 3 som släpptes på Game Boy Advance också. Mm. Jag spelade på uh, en GameCube-emulator just nu. Eftersom alltså, att jag inte har tillgång till min PC dator. utan jag sitter bara på min Mac. Och då kändes det enklare att spela det På en Gamecube-emulator Okej okay. Jag tror att jag förstår vad det betyder Okej okay. uh, uh, Det gör jag, jag i alla fall uh, Och jag försöker spela spelet så snabbt Som möjligt Världsrekordet uh, jag? Mm. jag spelar just nu inom kategorin Any% percent Och utan några major glitches Alltså man får inte glitcha sig för mycket genom spelet Tror du, just att Lyssnarna tycker detta inte är sant? När har vi någonsin etablerat att vi måste anpassa oss efter vad lyssnarna tycker är intressant? Nej, men anpassa oss efter mig då Nej, jag tänker prata klart om mitt ämne. Mm. Så får du hålla käften i värsta fall och gå någon annanstans. Ja, ut. ja, fortsätt. Jag spelar i kategorin 90% utan några major glitches. Det betyder att jag inte får glitcha alldeles för mycket. Jag får det inte bara, vad betyder glitch? En glitch är ju något som är typ fel i spelet, alltså, som inte de som programmerar tänkt att det skulle gå. Ja, typ det bug. kan vara allt. Ja, det kan vara typ allt från typ en nedförsbil most wanted på en viss bana om du körde baklänges genom tunneln så kom du ut i världen. Ja. Såna saker, det är en glitch. Skiller um, skiljer sig från fusk, det är inte så här fusk eller något sånt. Um, men så utan att man får glitcha för mycket. Uh, världsrekordet Ligger just nu på 2 timmar, 18 minuter, 42 sekunder i den kategorin på en Gamecube-emulator. På, det det på just det spelet, på just Gamecube-emulator. Ja. Det finns olika kategorier. Rayman. Jag googlade på Rayman, Rayman jag för jag här. visste inte hur han såg ut. Jag blev jättebesviken. Mm. Jag föreställde mig att Rayman skulle vara typ någon värsta fräck superhjälte. Så är han, Nej, han är tecknad. ganska cool. Han har ju hoodie på sig liksom. Tecknad figurig. Ganska hiphop tycker jag uh, I alla fall Jag klarar att spela ut spelet På runt tre timmar just nu Vilket jag mm, är mig fem vilket gör mig femte snabbast i världen Nej Jo. då femte snabbast i världen Inte det är ett populärt spel Inte att speedrunna ja, Inte vad enligt det... speedrun.com fan, du fan vad duktig du är Det var ju därför jag ville ta upp fan det här, här För jag tyckte att det fanns rör. något jag ville ju att det skulle finnas något att prata om Och mm -hmm. därför ville jag vill ta upp mitt ämne För jag tycker att jag är duktig Du hade kunnat jag ta det lite kortare nästa gång Men du är jätteduktig Jag blev faktiskt imponerad Tack, det var Då. allt jag hade att säga om speedrunning Jag ska fortsätta progressa I det här Jag vill, jag vill ju slå världsrekord såklart, det är mitt mål Då kan uh, jag ju ta försöka. upp vilka vi är sponsrade av idag Sex månader sedan var det som världsrekordet slogs då kan ah, jag ta upp vi är sponsrade av Utav idag äh, det Är det av Raymond. Det vet jag ingenting om Men Speedrun.com eh, Det finns ju någonting som heter e Eller e <laughs> Är det här riktig spons som du har skaffat nu Eller bara tramsar ur? Det är nästan riktig spons Okej okay. eh, Jag finns, röker ju inte det Inte jag heller Men det finns en hemsida som heter e -cigs e Alltså e-cigaretter. Såna där som du kan ladda med USB och som du inte behöver ha något nikotin i. Vad är det typ av USB-uttag då då? Är det ett USB-C-uttag i den? Ja, det är ett USB-uttag som du kan ladda den liksom. Ja, men vilken typ av USB liksom? Ja, usb antar jag. Okej, mini-USB där till och Ja, men alltså mini-USB heter ju den där som du har laddat Android-telefoner med. Okej. Det tror jag. Okej. Okay. Och så kan du plugga in den, och så laddar du den, och så är det vattenånga så du kan. Vad pluggar man in den, och... den i då? I en laddar I oh. En i sigklumpen och en i väggen. Fan, vad du vill låta intresserad av mitt ämne? Jag blir så av en på mig själv. Som var så elak när du pratar mm. Här stöttar vi varandra i den här podden. <laughs> Härligt i alla fall. De har ju lite öga då, Januari. Ja. På okay. uh, Moods då? och Kitt. Och EU-joice, automatiskt. Va? Oj, vad är det där för ord du säger? Vad är det, Modsokits? <laughs> är den här själva klumpen. Och sen så den kan som du... man stoppar i käften. Ja, ah, men precis. Och så i klumpen okay. så kan du ha olika smaker. Och Sen så okay, finns det olika områden som du kan byta ut och så också. Jag är inte jätteinsatt oh. Men jag vet Nej. i alla fall att till sommaren. Men det finns som man kan kolla på det. Ja, på men precis ecx. på E-Siggs. e <laughs> Alltså esigs.se ja. Och eh, Nackdelen är att det kommer, I sommar så kommer det föras in en form av skatt På esigs Så att det kommer kosta mer för folk att sälja Mer för folk att köpa Speciellt så om de vill på. köpa en liten mängd Så, så därför så jag rekommenderar jag att ni Passar på att köpa nu Innan den här skatten genomförs Jag rekommenderar inte att ni passar på att köpa För jag tycker inte att ni ska hålla på och röka överhuvudtaget Men om ni nu verkligen måste hålla på så är ju esig ett smidigt, enkelt alternativ för er. Och då tycker jag att ni ska passa på nu när de ändå har januari-re på esigs.se och, och det finns uh. ju så mycket smaker jag var inne i labbet. Det finns ju så mycket smaker. Så jag var inne i labbet och Alltså de hade tusen substanser. Jag såg Minst det i labbet. Alltså hundra det är mycket i antal, men tusen ja. Alltså jävlar, det är tio alltså gånger är, så mycket som hundra Jag alltså det är liksom pina colada, karamell, vanilj... Karamell, det är som min katt. Ja, smaka katt. Mm, röka, wow. katt. röka katt. Röka Det är inte katt som dog. Man kan väl säga att man inte sa ja, att det är röka katt. Det vet jag inte. Jag säger sjukatt. Ja, precis. Jag, jag säger, kom den lilla pussin, säger jag. Jag, jag inte alls. Gud, Pussy trött, är ju faktiskt sant, en sant. sort av kattmat. Hur går det med allkärning? Pussy... Har du fått någon kontakt med någon? Pussy är ju en sorts av fitta också. Mm. Ja, vad är, det är fitta då. Om oh, man nu ska det vara sån. Vilket grovt språk det blev ju på den. Jag ber om ursäkt. Det var inte meningen. Jag tycker inte om vad säger så där egentligen. Det känns för grovt. Men jag var tvungen. Det var kändes bra att lägga fram det. Ja. Ja, jag ångrar mig. Men esigs.se alltså. kausmseta.org. Jag blev så nyfiken att kolla mejlen. Ja, esigs.se och kausmseta.org. Eh, ja, och någonting jag känner är att om ni är barn, då känner jag absolut att ni inte ska röka. Om nyfiken. ni är barn, då plötsligt så uppmuntrar jag rökning. Då tycker jag det är bra Gör uppror mot dina föräldrar Låt inte dem bestämma de, de vet de, inte bättre än er Alltså de skadar ju sig själva också Nej du blandar ihop det här med emokulturen nu Jaha Skadar man inte sig själv när man öker När du skär i armen tänker du? Nej när du, Om du öker cigaretter Alltså första gången du öker cigaretter Så är det ju inte gett Med rakblad tänker här. Nej men jag inte emo, konstigt, så varför du blanda in emotionella ursäkt. människor i det här? Ja, uh, jag vet. Jag, konstigt skämtande idag. Jag är ja, mitt bästa, jag men jag, jag tycker så inte så att jag... du? får inte om sånt. Jag har aldrig sagt att du inte får skåra om sånt. Så, nu jävlar kommer jag in på mejlen. Ska vi se när vi har fått ett mejl. Vad? Inte ett enda? Jo, jo, jo, vi har fått ett mejl av Gustav från Aikast. Ja, men det är bra. Ja, det är på tiden att han har sig. Gustav! Men det där där vi pratar. Men lyssna, det där pratar vi inte om i podden. Utan det tar vi efteråt. Podden finns bara... nu tillgänglig på icast. Där kan ni lyssna ja, på vet, oss. Har... www.ikast.com. Organiserat kaos med sända Det har det funnits <laughs> ganska länge. <laughs> har vi? Ja. Varför har vi inte sagt det till lyssnarna? Varför heter vi Organiserat kaos med sända podcast? Uff. Och herregud, länken är Organiserat kaos med Z Fast, fast vi heter lite Organiserat kaos med S När man går in här Men jag tycker det är lite intressant, vi tycker vi blandar lite Så vi heter lite olika överallt Vår mail är med Z oh, Vår feedburner är med Z, tror jag. Men det är jag bara två jag... avsnitt som finns uppe Det är bara avsnitt fyra av fem som finns uppe Ja, oh, oh, Konstigt Konstigt. Ja, jag Konstigt, väldigt märkligt att det är så Och här står det, kausig Adjektiv fråga, läckan, podcast Fast lite organiserad Kick och jag pratar om ämnen och saker som inte är ämnen <hör> ja, Det där det är, är vår Det där är vår Ja, varför jag inte vi med Z och S olika Så alltså, pratar vi om kaus.org. Hela tiden, det inte ens vår hemsida Ja, jag inte. Oh, Hallå, ja, har jag har faktiskt en tredjedel gott av podden utan att jag har gått in på jag tycker en det är, så mycket Ja men det gör ingenting, jag tycker det är lite skärmigt det också Jag tycker ja. det är bra det här att vi har lite mindre organisation än vad vi har kaos Organisation ska vi inte överdriva Alltså med? organisation. Alltså, vi heter ju organiserat kaos, organiserat står ju inte för organisation Utan det står ju för hur man organiserar upp saker och ting hur mm. vi organiserar upp vårt samtal Men du, jag fattar inte varför du ska lägga i organisation i allting Nej men jag menar inte organisation som organisation Jag menar organisation som, som att organisation organisera. Ja. Oh. Inte organisation oh. som Jaha, en då grupp Jag Jag menar organisation som böjning av för att inte folk För att inte jag <coughs> och andra ska misstolka tycker jag att du ska säga organisera istället Eller böja det, men det man, man måste ju böja det och då böjde jag det till organisation Mm, när man är... organiserar någonting så använder man sig av organisation, tänkte jag. Men jag skulle måla med lite smink jag kanske. Kan inte säga, Okej, jag för... kan inte säga så här. Ja, ah, nu ska jag gå och organisera någonting. Jag ska använda mig av av organisera. Jo, jag kan ju gå och säga att nu ska jag gå och organisera mina sminkborstar. För jag mm, är sugen och vad använder att du av då? Ja, ah, vad använder du av då? Organisation kanske. Ja, ah, exakt. Det var jag ska, så ska jag Sauls ord av organisation är. Saul står för Svenska Akademins ordlista. Mm. Ointressant. Oh, Nej, för jag vill du, veta vad grundformen av ordet är. Organisera, såklart. Att organisera. Ja, varför? Men utav böjningen av organisation då inte grundformen att organisera. För att jag måste ju... Det är just det som är grejen med böjningar av ord. Att man använder dem i olika tillfällen. Fattar du ingenting? Jag kan ja, ju inte bara nej, prata med grundformen av alla ord hela tiden. Att då alltså det alltså inte organisation... Det är mycket sense. lättare att misstolka när du säger... Ja, men gör inte det och då. Sluta, sluta misstolka mig då. Så blir det så jäkla mycket enklare det här. Om du bara förstår. Organisera. Mm, exakt. Spansöke. Det är grundformen. Svensk ordbok. Ja, nu har de ändrat så inte jag kommer in på den. Mm, de är säkert men... barn, de där på Saul. Hur känner jag du dig barn? egentligen. Vad? Hur känner du kring ordet barn allmänt? Vad får det dig att känna när jag säger ordet barn? Obehag. Varför då? Jag tycker känner inte om du? barn. Vad är det du inte gillar hos barn eller med barn? De är så dåliga. De Vad är som låtsas är människor. De var lite sämre. Alltså matte, så balans, dans. Så du att barn inte är riktiga människor? Utan att ja. de är låtsas människor? Ja, Jo, så du var ingen fall. riktig människa När du var barn Nej. Nej det var jag inte När slutar man vara barn enligt dig Alltså när man börjar fatta grejer när man, börjar, när man blir en människa Det är olika för alla Sa du att du räknade ut gymnasiematten När du gick i sexan ja. Såg du dig som ett barn då Du sa ju att barn inte kan matte Ja man, jag Men inte du såg dig fortfarande, fortfarande som ett barn Lyssnade du på mig så säger jag Precis att jag uppfyllde inte alla kriterier jag brukar anse mig själv att fortfarande vara ett barn Okej. Okay. Betyder det att du tycker jag är ett läskig och obehaglig? Deklarerar. Ja, i såna fall Nej men vad jag ser det som, jag ser det ju inte som ett barn Jag ser det som att du beter dig lite barnsligt ibland Särskilt när du bråkar med din mamma förut, det var som att du blev 14 år, det ett sjukaste jag har hört någonsin jag skulle ha hört, I telefon innan vi började podda, så var det verkligen så här: Men jag ska ta upp med, så, med smöret, men mamma, åh, du är så ärg, att jag har vunnit Men sluta klaga, det var verkligen så här, jättebarnsligt, tonårsgräck Jag vet, tonårs det, det jag, jag, vet. På jag Jag blir väldigt barnslig då men det Du vet bor att hon... hemma Just nu ja, men jag flyttade hemifrån till min första lägenhet när jag var 16. Ja, vad hände sen då? Sen så tvingade mina föräldrar mig att skaffa ett jobb. Ja. Då gjorde inte jag det. Nej. Så då fick jag flytta till pappa när de hade gått isär. Sen okay. så skulle jag börja tvåan på gymnasiet. Då ja. hittade jag en lägenhet som frågade om man fick flytta till den. Och sa de, men du har inget jobb. Så jag, om jag skaffar ett jobb. Och fick jag bo mm. i en lägenhet ett år till. Fast, jag mm. ska... Fast sen när jag hade skaffat jobbade hade de redan sagt upp lägenheten. Sjukast jag hört. Sen så bodde jag hos pappa i år på gymnasiet. Och sen så flyttade min mor till stan. Och då flyttade jag till henne. Så trodde folk att jag inte skulle bo där så länge. Typ en månad. Men så har jag blivit kvar. Jag förstår. Mm. Så vi kommer inte överens så bra. Och jag blev väldigt jag barnslig när jag pratade med henne för att... Att jag, man, man blir det jag när blir man pratar känslig. med sina föräldrar ibland. Inte min pappa Inte lika mycket ja Min pappa är lika barnsliga jag. Så vi har samma nivå på oss typ. Men ibland är det så att Eftersom man har växt upp tillsammans med någon Och varit ett barn Och haft den andra personen haft en föräldraposition Över den hela livet Så är det svårt att bryta det ibland Och plötsligt ha en relation som Mellan två vuxna När man har så mycket historia av en Föräldrar mot barn. Uh, vad heter det? det är en relation. Uh -huh. Och då blir det att man kan bråka barnsledare mot sina föräldrar än man kanske gör mot någon annan. Ja, men precis. Vad smart det, Så det... låter det. Nu låter Tack. det verkligen inte som ett barn när du berättar. Nej, jag ser inte mig själv som ett barn. Du ser du ser dig själv som en vuxen. Ja, jag gör så mycket barnsliga saker hela tiden så jag ser mig själv så Ja. Mm. Mm. Gör du Plåkig. barnsliga saker? Eller det är väl Bero det att jag är nu och jag inte vill inse att jag är vuxen och ta ansvar och att jag vill göra busiga saker och inte behöva ta stå ansvar för dem. Men det tycker jag man kan göra. så alltså, Det är väl inte så att busa behöver väl inte vara barnsligt. Det beror på vad man gör. Liksom. Det är inte barnsligt att typ, inte följa regler och vara trotsig och... Jo, om man gör det bara för trotsighetens skull Men alltså, jag ljuger och följer inte alltid regler liksom För att jag tycker att jag vill anpassa mitt liv på bästa sätt efter mig själv Så du tycker, att vänta, vänta Du ljuger inte för att vara trotsig utan för att För att jag tycker att det krävs kanske Eller krävs, men för att det gör min situation bättre Du sa ju att du ljuger ibland för att du tycker det är kul Ja, det gör jag också Ja, inte det är barnsligt Det kan man tycka men dina motargument för att det är barnsligt är. Att jag inte tycker det. Ja, men det är ju inget motargument. Nej, men jag ser, inte att, jag ser det inte som en faktapunkt jag behöver argumentera för eller emot. Jag tycker det är okej okay att tycka olika. Okej. Okay. Ja. Visst av dig. Ja, tack. Om du skulle, haft, eh, skulle ha, eller skulle få ett förhållande med en tjej, och så säger vi att ni har varit tillsammans i tio år. Mm. Och så säger hon. Och säger vi att du är 26 nu. Och så mm. säger vi att hon säger jag vill ha barn med dig. Mm. Mm. Vad skulle du säga då? Jag vet inte. Jag tror det är svårt att uttala mig om innan eftersom jag inte vet vilken typ av förhållande det är jag är i. Som jag ser det just nu mm. i mitt liv så vill jag inte vara i något förhållande överhuvudtaget. Uh, och ännu mindre skaffa barn. Och jag ser det som... Jag är helt öppen för att det kan ändras, för att mitt livsperspektiv kan ändras och sånt. Men som jag ser det just nu så har jag svårt att tro att jag kommer vilja skaffa barn någon gång. Varför för tror du att du inte kommer vilja skaffa barn? Det handlar inte om att jag inte vill så mycket. Alltså, jag skulle på ett sätt så vill jag ju gärna skaffa barn för att det känns kul liksom. Jag vill liksom. Jag vill gärna uppfostra. Nej, inte bara det, men att alltså ha en som jag får, en människa som jag får uppfostra från grunden. Jag tycker väldigt mycket om att lära ut och att undervisa. Och, alltså mm. liksom och nu ska vi ha en... i åtanke att du vill genomföra mänskliga experiment på människor. Och skulle vilja ha en typ människa för att bara se vad du kan lära den. Ja, det skulle också vara intressant. Alltså det kanske är experiment. lite bra då att du bara... känner att du inte vill ha barn i just den här situationen av vilken. Liv. <skratt> Nej men om man pratar om det seriöst också Så tror jag att jag har svårt Att se mig själv hamna i en livssituation Där jag skulle vara beredd Att prioritera bort mig själv Så mycket som man ändå måste göra När man skaffar ett barn ja, jag För när jag har har man skaffar barn så att, måste jag har väldigt, barnet väldigt att så fort. Jag har läst Att när du skaffar barn Så ger du bort din sömn ja, Det är men, alltså, inte bara... Jag är väldigt känslig med min sömn Om jag vill sova så ska ja. jag fan få sova men inte på det sättet bara. Men så här som att om jag skaffar ett barn så måste jag alltid prioritera det först. I princip. I 18 år. Alltså om man generaliserar så. Och jag är inte beredd att göra det utan jag har så mycket jag är en sån måldriven människa. besjö och måldriven. Och jag jobbar mot saker jag vill liksom. Och om inte jag ser mitt nästa stora mål som att skaffa ett barn och uppfostra ett barn så är jag svårt att se mig själv Gör det för att annars så kommer jag ha så mycket annat som jag vill jobba mot för min egen skull uh, och då funkar det inte, det går inte riktigt ihop i den ekvationen att ha ett barn att ta hand om och behöva prioritera mm. det först uh, så därför om inte jag ändrar jag det, ändrar jag tycker det är väldigt fint av dig att du säger att barn ska man prioritera först, för jag tror det är allt för många föräldrar som inte prioriterar sina barn först Inom din uppväxt Kanske. kände du att dina föräldrar prioriterade dig först? Till största delen, ja. Men vad skönt. Eller så är det bara det att jag, jag har en så det. konstig världsuppfattning som gör att inte jag tyckte att mina föräldrar gjorde det. Kanske. Jo men om jag reflekterar över det så tror jag Alltså det är klart att man kan se små Incidenter som Eller komma på saker då det inte hände Eller då man kände sig icke prioriterad Men jag mm. tror mest att det är känslomässigt Gnabb inom sig själv som gör att det känns Så jag tror att i det stora hela Så gav Min mamma mig väldigt mycket utrymme Hon har alltid ansträngt sig Väldigt mycket eller gått utom Sin egen comfort för att göra det så bra Som möjligt för mig Åh det tycker jag också verkar väldigt svårt att se. Alltså, vad ska jag göra för mitt barns skull och vad ska jag göra för min skull? Väldigt mm, svårt. Är, men sen finns det. Alltså, det är ganska lätt att vara en dålig förälder också, tror jag. Alltså, många ja, är ja, det. Tror jag. De flesta är väl men dåliga föräldrar och inte, inte bra där om man kanske. Tänker, Utifrån utifrån ett Socio, socio, sociologiskt. Nej, jag, tror de flesta, jag tror det är ett ganska pessimistiskt sätt att se på det. Jag tror de flesta är bra föräldrar egentligen. I Sverige. Men Jag tror att de fall. Ja, jag tror de flesta är bra föräldrar. Mer eller I, mindre. I, Sverige men jag tror att, eller i världen. Att, I världen egentligen. Jag tror att man har ganska starka föräldrainstinkter. Naturligt oftast som gör att man lägger ner sig Väldigt mycket för sina barn Men det mm, finns det alltid så. undantag Men de undantagen står ut så mycket mer Än eh, det normala Alltså om man slår sitt barn mm. Så kommer det Verka alltså det verkar så himla drastiskt Vilket det är också Men det tänker man ju på mycket mer än 10 personer Som är bra föräldrar Och då verkar det som att nu liksom hängde jag inte med alls Så som jag tolkade är det att Om en förälder slår sitt barn Så kommer föräldern troligtvis ha väldigt dåligt samvete För det är väldigt, väldigt länge Eller hur det, var inte, det var verkligen inte så jag sa Utan det jag mm. menar var alltså, Om man nu är en förälder som till exempel slår sitt barn Oavsett varför man gör det Men alltså man är en stereotyp dålig förälder Jag tog bara upp det här som exempel på en dålig mm. grej Att göra som förälder mm. Så sticker det mycket mer i ögat Liksom föräldrar. Alltså det sticker ut mycket mer än föräldrar som gör bra saker Även om man är en ovanligt bra förälder Oavsett om man är en väldigt bra förälder Så sticker mm. inte det ut lika mycket som om man slår sitt barn Och därför, även om man ser Tre fall med föräldrar som slår sina barn Och femtifall fall av bra föräldrar Så drar de tre fallen större uppmärksamhet Och då tänker man bara för att man ser dem såklart så tänker man att de flesta är dåliga föräldrar För man ser inte den stora massan, <coughs> massan som liksom skyms undan av bra föräldrar Förstår mm. du vad jag menar? Det var ja. i, i samband med att du sa, eller jag vet inte om du sa det Men jag uppfattade det som att du tänkte att många var dåliga föräldrar Jag tror att många är dåliga föräldrar också Men jag tror att de allra flesta är bra föräldrar egentligen Bara att man ser inte dem lika tydligt som man ser en dålig förälder och då eftersom man ser kanske vissa tydliga fall Man har kompis där som har haft det svårt Och så har man hört om det där dåliga föräldrar Så ser man dem så mycket tydligare De fallen Och därför så kan det verka som att det finns Personligen tror jag att jag ser Mina föräldrar Som har haft bra, bra föräldrar Nej, Mina kompisar som har Väldigt bra föräldrar mm -hmm. De tycker jag sticker ut okay. För att det känns som att så många Har eller Brabear, nu menar jag perfekt. Alltså, folk som jag, väldigt och många av mina ja. kompisars väl är inte perfekta, om man säger så. Så men de som nej. i mina ögon verkar perfekta, de sticker ut så mycket. Ja, men det beror väl på också vad man, alltså vad man menar. För det är klart att de flesta nästan vid någon gång men i Om sitt du liv. tänker på högstadie ja men högstadiegymnasie när man ändå men var alltså hemma om du och frågar vem folks som föräldrar. helst i högstadiet typ så kommer ju alla säga att mina föräldrar så jobbar jag för att de sätter regler och försöker alltså för att de kanske är liksom vanliga föräldrar och de engagerar sig mm. i sitt barn och bara Åh. för man är alltid tonåring och då kommer man vara så här jobbar mm, jag och jag väldigt många som tyckte om sina föräldrar väldigt mycket också. Faktiskt. Ja, det är klart det finns Det var det de, de... Det var de vars föräldrar inte hade så mycket regler Det var de vars föräldrar De kunde prata med mycket om Till exempel alkoholdrikande mm. Det var de vars mm. det var de som fick ha små fester hemma som Men när du får ta i hänsyn hem. också Är att folk som Är 13, 14, 15, 16 år Gamla mm. De är trots allt barn Ändå, ja. och även om man verkar mogen Och man tänker att man är mogen Och man tänker att man är vuxen Så har man inte samma livserfarenhet Som en vuxen människa har Nej, och därför är det alltså enklare högsta, till det exempel som... jag är fortfarande ung men jag har ändå mer livserfarenhet än när jag var 16 och än vad många 16-åringar har idag så för mig så är det enklare att se det ur ett annat perspektiv än man kanske gör när man är ung och därför tror jag det är dumt att döma en ungdoms, ett barns bild av vad en bra förälder är liksom för mycket eller om man har bra föräldrar själv för jag tror inte man kan döma det rättvist Särskilt eftersom det är ens, egen föräldra, ens egna föräldrar det handlar om. Man blir väldigt partisk i frågan och det är väldigt svårt att uttala sig logiskt och eh, rättvist. Jo, för jag hade, jag tyckte, jag var väldigt öppen med att inte jag tyckte om en av mina föräldrar på högstadiet. Mm. Men å andra sidan på gymnasiet, när folk kom och hetsade om mina föräldrar. Äh, din mamma är sån, din pappa är sån, de jobbar med det. Då stod jag upp för dem. Då slog jag tillbaka för jag orkar inte höra det längre. Mm. Så ja, jag vet inte riktigt, det är svårt det där. Men å andra sidan, du säger att högstadiebarn barn inte är vuxna utan att de är barn. Mm. Jag tycker att de är väldigt vuxna. Jag tycker att många högstödiga är väldigt vuxna. Skillnaden tycker jag är mest konsekvensstänk som inte utvecklats. Det är impulsivt och konsekvenstänk. Vad händer om jag är otrevlig mot den här människan? Vad händer om jag bränner mina pengar på det här? Vad, alltså, det tänker de inte. Vad händer om jag är elakt mot min mamma idag? Alltså, väldigt lite konsekvenstänk och väldigt korttänk. Okay. Annars tycker jag att de är väldigt, väldigt vuxna. Att det går och ha väldigt mycket bra samtal med dem. Det går så resonera. De tänker bra, liksom, för jag har ju varit högstadievikarie. liksom. Ja, jo, jag tycker det skillnad, att vi är väldigt jag. jämlika på väldigt väldigt väldigt många plan. Jag tycker att det är stor skillnad på att kunna föra en eller ha en givande dialog med någon för ett logiskt eh, samtal. För man kan ha stor logisk förmåga och kunna vara väldigt bra på att prata och liksom det kan kännas, man kan låta vuxen och sånt, men utan att egentligen vara Vuxen som helhet tycker jag Jag tycker inte det är nödvändigtvis definitionen Jag har träffat jättemånga Jag jobbar ju mycket med ungdomar också och mm. Jag har träffat jättemycket ungdomar som man, Om man tänker det kort så tänker man kanske Att de verkar stereotypt vuxna Om man ska kalla det så mm. Men eftersom också jag har träffat så många Så har jag också sett Förbi det Förbi den bilden som man får på det sättet Och jag tycker inte längre Att bara för att jag kan ha en givande diskussion med någon bara för att jag kan tycka att det känns som att den tänker väldigt logiskt eller Så du menar eller så? att om man tar hand om sig själv gör det, Är det en väldigt stor För många högstadiebarn tar inte hand om sig själva Utan de har ju föräldrar Som de bor mm. med Tycker du att det är en väsentlig grej Som gör en till ett barn Eller vad är det mer som ja, gör Att högstadiebarna inte är vuxna Jag vet inte Jag har aldrig funderat på det på det sättet direkt Så jag har svårt att sätta fingret på vilka kvaliteter Som jag tycker saknas Kanske uh, uh, Men ja Att de inte tar hand om sig själva Är väl också en stor del Liksom tycker jag uh, I sådana fall för dem Men det handlar ju också Det finns jättemånga olika livssituationer uh, Vissa är, alltså Vissa får middag serverad på kvällen fram tills de är 25 Och vissa börjar laga egen mat När de är hemma Redan när de är 12-13 år gamla liksom. Det är jättevarierande mm. livssituationer Och bara för att man gör det Så betyder det inte, om, betyder inte att man är vuxen Men Jag tycker kanske att det handlar om Något slags Om ens världsbild liksom, Och ens förhållande mm. till världen Hur barnas förhållande Till världen är Hur de ser på världen Ja, lite grann så. Hur man ser på alltså, hur världen funkar, både samhällsmässigt och ens egen värld. Liksom. Och sen vad man tar för till exempel, till detta i sitt agerande. Till exempel hur de resonerar i sina uppsatser. Typ. Så, så du, eller menar men. om, om vi säger att ett barn har MVG i många ämnen? Mm -hmm. Och ett barn som har IG i många ämnen? Mm. Skulle du automatiskt säga att barn som mvg i många ämnen är vuxnaare än andra? För att, för att få ja, mvg många ämnen inte. så krävs det ofta att man resonerar i sina svar. Resonerar och reflekterar kring saker och ting. Jag tycker att det är väldigt... Jag är väldigt aktiv. En av de hjärtefrågor jag faktiskt har i livet typ är skola och utbildning. Och jag är redan jättekritisk mot vårt skolsystem som det ser ut i dag i världen så jag tycker verkligen inte att MVG eller A eller vad man än får nu är något tecken på varken att en människa är smartare än någon annan eller mer vuxen än någon annan, jag tycker det endast är ett mått på de förmågor som efterfrågas i betygskriterierna så det är svårt att säga men på viss till viss del så är det klart att man måste kunna föra där resonemang på ett liknande sätt som efterfrågas i betygskriterierna för att kunna komma fram till vuxna logiska slutsatser. Och det är klart att logisk förmåga är en stor hjälpsten till att vara vuxen, men det handlar mycket om ren faktiskt kunskap. Till viss del om världen. Det behöver inte betyda så här, historiekunskap eller sånt. men man... bara kunskap och se... förståelse om vad som för sig går. Ja, i bara världen. se hur, inte runt om i världen finns, Men både blandat det med vad som händer med dig själv. Med liksom hur du kan uttala dig i situationen. Alltså fatta hur världen är. Både runt dig och runt om i världen, kanske. Men alltså, bara se se Världs ditt bild. liv liksom. Ja, men allt och inte bara värld. För när man ser världsbild låter det så mycket som om man tänker så här: Jag ska veta vad som händer i Afrika så att jag kan ta hänsyn. Alltså, det är också men främst att kunna se ditt liv och se vart du är i världen och sen kunna agera på ett bästa möjliga sätt enligt dig själv utifrån det. Att kunna anpassa sig efter sin situation och sitt liv se se liksom ens värld som vad den är. Och visst, det krävs ett resonemang eller så inom sig själv och det krävs en logik för att kunna se uh, vad, alltså, verkan och, uh, jag kan inte hitta ja, andra ord. som jag det efter. Ja, konsekvens, beteende, handling, och konsekvens. Kon handling ja, och konsekvens. både det och sånt. Men jag tycker det är en vuxen egenskap som många kanske besitter men väljer att inte använda sig av eller många kanske nej, saknar det för start. att handling och konsekvenser är ett beteende som många har men inte använder sig av. Det var inte det jag menade riktigt. Okay. Jag menar förmågorna som jag försökte nämna nyss i helhet. Liksom. Alltså många kanske är rent alltså, järnmässigt, logiskt smarta nog för att kunna se de här sambanden, se sin värld och fatta beslut som speglas på ett vuxet sätt. Men man kanske inte gör det ändå. Vad bara det menar. Och vissa kanske bara inte är redo att göra det. På tal om vuxna och barn, tycker du att 18 års ålder är en bra ålder för att kunna få rösta? Jag tycker i grund och botten att det är svårt. <kör> Det optimala för mig vore inte att det fanns en åldersgräns utan snarare någon form av prov eller något annat test. Men vad kul, för, för så man, känner jag med att man för jag tycker att se det finns så många som får det. lov att rösta som inte vet vad det är för parti de röstar på. Till exempel om jag röstar på Vänsterpartiet, jag röstar på Feministerna, jag röstar på SD, jag röstar på <coughs> Miljöpartiet som inte förstår vad. Ska du det säga alla partier? Innebär. Ja, det är klart det finns. Och det är ju också sätt... att det måste finna en par prova. Prov, alltså andra sidan, Prov det gör ju att folk som inte är teoretiskt lagda får svåra att rösta. Och de behöver ju också kunna få rösta. Det, det är ja, det beror på hur man ser på det och vad man värderar i samhället. Vi har ju kommit överens eller kommit överens med i Sverige bestämt att demokrati är viktigt liksom. att alla får vara med och bestämma. Mm. Och att man inte ska, man behöver inte kunna. Alltså du behöver inte veta vad Miljöpartiet står för för att få rösta på dem. Det är inget krav vi ställer på våra medborgare Utan man, man får alltid vara med och bestämma Oavsett vilken kunskap man sitter på liksom. Och mm. det kan man se som dåligt Och se som någonting bra För att det är ju bra för att man får en bild Från alla eh, håll Annars så kanske man, alltså, om man skulle ha ett prov Då skulle man, som du säger alltså, Det skulle kunna vara ett, alltså, det är svårt att sätta en nivå på det här provet För att mm. någonstans gör man det för svårt Då är det bara så att ah, då kommer bara universitetsprofessorer Få rösta Och då speglas det ju inte vad folket tycker Då vet mm. man ju inte vad vanlig arbetarklass så här, Bara vanliga snickare Eller kockar eller sånt tycker Och då får inte de vara med och bestämma Och det är orättvist Men jag tycker Så som jag tycker just nu Med den informationen jag har i mitt liv Och, och åsikter kring det mm. Så tycker jag att man måste ha Någon form av intresse för det För att få vara med och rösta Och jag tycker inte att det ska vara ett prov Som bevisar att man ska kunna så mycket egentligen Mer än att <kör> Mm. Nu råkade jag pausa, men jag har det uppe och det var inte mycket jag pausa. Jag tycker mm. att det röcker om att man har kanske fem minuter att du skriver i fem minuter, eller att du pratar i fem minuter om politik så det hörs att du vet och varför, eller argumenterar för varför du ska rösta på det du gör. Till exempel, mm. då men får du säga att jag röstar på SD för att jag tycker att det ska vara mindre invandringar. Eller att jag röstar på SD för att jag tycker att vi ska hålla liv i de svenska kyrkorna. Eller någonting. Mm. Eller att jag röstar absolut. på Miljöpartiet för att jag tycker att bensinpriset ska höjas för att jag gillar att åka mm. buss. Mm. Ja, men absolut. Det finns ju jätte... Ett stort värde i det också, men det finns också stor problematik För att vem då, någonstans så bestämmer man En överman, någon som ska värdera det här Någon mm. ska värdera Om dina åsikter är viktiga nog För att få vad man är med att bestämma eller inte och då lägger vi plötsligt värde på människors åsikter Och då är det inte en demokrati längre För att då kan du tycka fel Då kan det lätt bli så att, ja men tänk om de som bestämmer Inte vill att man ska rösta på uh, Vänsterpartiet, då kan de sortera bort Alla vänsterpartier röster bara, eller säga att alla som Liksom vill motivera någonting för vänsterpartiet ja, är Bara, så. ja men får inte rösta Det finns jättestor problematik och det är därför man inte kan Implementera det på något smidigt sätt alls Och det är inget som jag engagerar mig i mycket Så att jag har ingen lösning på det heller Men jag tycker att det vore bra om man inte kanske hade en åldersgräns utan snarare en slags. Alltså, ja, men man får en avgräns så insatt man är. Ja, det, man... Precis. Det vore det ideala att kunna ha. Men jag ser ingen lösning på det idag. Men det vore nice, tycker jag. Ja. Tycker jag. Tycker jag. Mm. Åldersgränser ofta är svåra för att de är bra till viss del. Det finns ändå någon slags. Det är därför vi har satt dem också vid typ 18 år. För då är det liksom ish där många börjar fatta mer. liksom. Men det mm. gäller ju som sagt inte för alla. Vissa blir ju vuxna, eller vad man ska säga i sitt huvud. Eller så tänker väldigt vuxet, agerar vuxet när de är 14. Och vissa mm. blir det inte förrän de är 40. Alltså, det, Personligen det beror så på kände livet. jag mig vuxen på högstadiet. Men nackdelen mm. på högstadiet var att jag inte kunde leva upp till mitt vuxna tänkande. Även alltså, om jag hade vuxet jag tänkande... Och kring konsekvenser och värderingar och så, så hade jag ett sånt impulsbeteende som gjorde att inte jag kunde leva upp till mina vuxna tankar. Mm, det är ju inte så värst vuxet. Nej, men jag känner mig fortfarande vuxen i tänket och jag Du sa för 40, 40 minuter, känner att du känner dig som ett barn fortfarande. Så det är svårt att du kände dig som vuxen och sen har, du är så bender på din botten men, det är du föddes ju vuxen, men så har Jag har väldigt åt. mycket vuxna tankar men jag har väldigt svårt att leva ett vuxet liv för att jag är så okay. barnslig. Förstod okay. du? Mm, ja, jag förstår vad du menar. Aha. Det gör Barn! Jag så om du skulle ha Vad skulle du göra om du fick, reda, fick ett sms där det står, jag är gravid, jag tänker behålla barnet jag vet att du är pappan. Blocka vad hade numret. du gjort? Hä? Blocka numret blockat numret mm. Och tänk om det hade kommit ett sånt där brev sen då, som står att men, du måste träffa den här människan. Ett Nej. samtal för Ignor att du är pappa. Ignorera brevet. Ja, men helt plötsligt så kommer polisen och eller inte eller det är SOS eller någonting och bara, men du blir underhållsskyldig. Skulle du betala ja. underhåll och inte träffa barnet då? eller Flytta. <laughs> Brasilien. Jag vet inte, jag har inte svarat på de här Först och främst Nej, det är skulle därför jag, aldrig... jag ställde frågan Ja, först och främst så skulle jag aldrig göra någon gravid utan att Alltså, jag skulle aldrig kunna göra någon gravid Vet du hur mycket tjejer så... som ljuger om preventivmedel? Det är mer än vad man kan tro Ja, men först och främst Jag vet inte, jag ligger inte med så många Alltså ja, det... Så många, det betyder fortfarande att du ligger med någon Ibland Ja, men jag kanske har kondom 100% av alla samlag, men vet Nej, det tar jag, tar, jag tar ansvar I alla fall faktiskt Jag är ganska säker på att jag jag, jag, jag jag klart man aldrig kan vara helt säker Men jag är ganska säker på att jag aldrig skulle göra någon gravid Då skulle jag, det, skulle jag väl putta henne för en trappa eller något. Jag vet inte, jag har inte tänkt på det Skulle jag du putta på det jag dig hamnar. eller hon eller barnet henne. henne när hon är gravid Så att barnet <här> inte finns längre Nej jag skojar, jag vet inte Jag har inte tänkt så mycket på de här frågorna Jag tänker att jag gör det ifall jag hamnar i en sån situation Men just som jag ser det så är det väldigt otäremt Troligt att jag skulle hamna i en sån situation Så då finns det ingen vits för mig Att lägga någon tanke på det Vad skönt uh, Jag tycker det är konstigt att tänka på problem Som inte finns Det är sånt som Men jag gör människor väldigt jobbiga på jag att problem som inte finns Hur du skulle eventuellt kunna lösa dem Ibland kanske ifall det. Jag tycker är ett, om jag tycker att det finns ett behov för det Om jag, tycker, mm. om jag ser ett problem som eventuellt kommer uppstå mm. Om jag ser att det är stor risk Att ett problem kommer uppstå då är det klart att jag reflekterar över det. Även om det inte finns en. För att jag ser att det kommer kunna uppstå. Eller om det är så här 50% chans att jag är på väg att göra ett val. Och jag kan se två möjliga ut. Eller så här, konsekvenser av det. Och mm. den ena är väldigt dålig. Då är det klart att jag förbereder mig för den. Men jag är ingen sån här som sitter liksom. Alltså det är så ologiskt att sitta och tänka på problem som kanske skulle kunna hända. Alltså då skulle man inte kunna göra någonting om man tar det i förlängning. Liksom. Jag kan inte gå över vägen för tänk om jag blir överkörd. Jag kan inte. Liksom springa för att tänka om mitt hjärta kollapsar eller, så, eller om jag ramlar en... eller vad som helst. Då måste man någonstans dra gränsen vid saker. Jo, men den gränsen för mig är att inte tänka på det överhuvudtaget. Om det inte finns alltså, någonting mm. rimligt. Om jag inte ser det verkligen komma. Vill du styra samtalet lite? Nej. <laughs> Nej. Jag, tycker jag är mycket bättre på att vara responsiv. Är det ett ord? Ja, jag tror, uh, i... jag, tror att jag är också ganska bra på att ställa bra frågor. Ja, jag tycker det är softare att ha någon som ställer frågor till mig och så svarar jag bara. För mm. Annars så sitter jag bara tyst ibland. Mm. Men du har ju en väldigt nära vän som har barn, va? Små barn, litet barn. Ja, det har jag. Ja. Umgås ah, du med det barnet? Ja, det gör jag. Det gör jag ju faktiskt. Och hon är helt okej. Okay. Men ja, det är skillnad Jag är ett också, helt alltså. okej okay barn för dig. Hon är inte så himla jobbig. kräver inte så mycket av mig när jag, när jag umgås med min kompis. liksom. kräver inte så hon skriker mycket skriker inte så ofta. Vad menar du? Men alltså så av, oss av oss dig. eller vad? Är det men om jag typ ska ta en fika med min kompis så kan hon ju lätt vara med. Och vi kan fortfarande ha en normal fika utan Hur att vi måste sitta och... ett. Gå och kommunicera Gå lite, kommunicera lite och sådär. Kommunicera väldigt snabbt Eller så alltså jag fattar ju ingenting i alla fall mm. Sånt där stör mig också Föräldrar som förväntar sig Att man ska förstå vad deras barn säger När de bara pratar jidrisch Man förstår ju sitt eget barn kanske För att man ser det hela tiden Och lär sig mm. tolka de här orden Det är samma sak att man förstår sin egen hund Så var också. min fucking mamma När min lilla syster fanns alltså Hon bara, men hör du inte Hon säger ju dansa Och hon sa bara, jag bara, Nej, det är klart att jag inte hör. Du ska kunna höra. Det finns ju ingen som kan höra vad hon säger, förutom du, för att du lyssnar på den 24-7. Vi ser ju på sånt där. Alltså. Tycker inte det är schist att utsätta andra för, för det? Tycker inte det är att utsätta andra för barn, eller vad då? Nej, men för sitt eget barn när det är pissigt, liksom. Tycker inte det är schist? Så om du har haft ditt eget barn, har du inte velat sätta det på dagis? för att du inte vi hade få ut se Men det är skillnad för Dagis eller Dagis lärare heter det så? Pedagoger. Dagis pedagoger, de har gjort ett fucked up livsval, så de får skilja sig på att de är pedagoger har... inte Dagis. Jaha, okej. Okay. Dagisfröknare. Dagis Ser du på dig grotesko? Um, nej. Men Gillar du jag grotesko? tycker att de har gjort ett up livsval så de får stå sitt kast och ta hand om mitt barn helt enkelt. Jag skiter i om jag inte vill folket menar du dela. Är det. Grotesko. Jag vet inte. Jag vet inte att det är grotesko. Jag tänker kasta mitt barn på dem så får de deal with it för de har gjort det valet liksom. Jag ska länka en länk när djävulen i grotesko har glömt hämta sin unge på dagis. Det jag tycker oftast inte. Alltså, det jag tycker är lite inte kul. Vissa saker är kul, det jag har sett är inte kul alltid. jag tycker ju de desto fler gånger man ser det. Uh, är det de som har gjort ett kilo mjöl? Ja. För det tyckte jag var kul en gång i tiden. Jag har inte sett det på några år nu så jag vet inte om jag skulle uppskatta det nu. De har gjort den här böglåten också. va? Mm. Bögarnas fil, bögarnas, bögarnas eh, fil, de har gjort en ganska de har kommit ännu mer nya serier Gutesko. och så har de gjort eh, på SVT öppet arkiv finns det en nära död en nära döden revi jag undrar en sak jag, jag såg en sak på öppet arkiv men jag tror inte det finns kvar men jag vill mm. se det igen <laughs> kan på jag få Facebook uppe ja, ja självklart I det är öppet arkiv Va? det är sånt där som finns. Men, då kanske inte, men det, var på, det var på SVT Play. Mm. Om det inte finns, finns kvar. Det inte. Om ja. det bara står att det finns ett vissa antal dagar. Det är klart att det finns kvar, ja. men det kan ju vara så att det inte finns kvar gratis längre. Det är bara det att du får mejla och söka googla Pirate Bay. Det finns alltså saker på in okay, internet. Det är att, inte det in, att det inte, Nej, mm. googla, inte det heter. Att det inte försvinner. Jag kan googla eller så ger du all information till mig. Och mm. lyssnarna så får vi reda på det vad det är... handlar dem. Det var en dokumentär som jag såg när vi höstas. Mm. Som har vi ett up dokumentär? Vad sa du? Ett av nyckelorden är ju då dokumentär. Ja. Uh -huh. Som var på SVT som handlar om stort Paus komiker. Paus 55, 54. Vad sa du? Har du pausat igen? Nej, jag gjorde det för att dataskärmen slocknade locknad skulle klicka på mellanslag. Men klicka inte ut. på mellanslag flytta Jag har lärt mig det. det nu. Var inte jag osmart. Göra. Dokumentären oh handlade om Stand-up-komik i Sverige Den var svensk Då är det googla Då googlar man SVT, dokumentär, stand-up Så kommer det upp Tror du inte jag har gjort det eller? Det kom ju inte upp Det var ju det som var grejen Då hjälper jag med dig, dig med det efterpodden. podden Fan det har jag haft ett på ganska snabbt Gissa hur länge vi har pratat 56 minuter och 47 sekunder Okej, okay, det kanske stämmer för dig Men för mig så är det 40, 47 sekunder Nu Då ligger jag 10 sekunder före dig Då har du pausat alldeles för mycket igen ja. jag, Alltså det är jättejobbigt När du pausar verkligen För då måste men jag, jag, jag lyfta igenom hela avsnittet Jag försöker men Det är verkligen jag är jätte, jättejobbigt det, Tyvärr alltså, så, så, så, så som jag säger till mina arbetsgivare Och så kommer jag även säga till dig jag är människa. Det betyder att jag är mänsklig. Ja, men gör, gör inte fel. så mycket fel bara. Det är så, alltså, du har ju gjort det här felet så många gånger. Det är också mänskligt att lära sig människa, av sina misstag. Men människa kommer ju fortsätta göra fel. Ja, men gör nya jag fel perfekt. att minsta med. Nej, men gör ha? nya fel. Det är också väldigt mänskligt att lära sig av sina misstag. För det är så vi har utvecklats genom åren. Vi gör misstag ja, men och sen det då, då är jag lite apig och gör samma fel många gånger. Mm. Vad nu apor? <skratt> Hemligt <skratt> ämne då. Okej. Okay. Vad är ditt hemliga ämne? Jag hade kommit på det innan vi började. Mm. Ska jag, jag ta mitt så länge? Ja. Meditation. Uh, du skulle länka den här meditationen du gjorde här om dagen när vi pratade, men du har inte gjort det. Uh, va? Det här du är helt kort. Du, vi pratade, När vi pratade i telefon en gång så sa du att du hade mediterat och det var givande och det var bra. Och det mm. var kort. Mm. Och så sa du. Ja, men jag fixar det. Här. Jag, jag tror jag vet vad jag ska länka. Tack. Jag kan, kan jag länka det här efter podden påminner mig. <clears throat> men ja, meditation. Jag har börjat meditera. Mm. Och det har förändrat Vilken mitt form liv. av meditation? Jag vet inte. Jag är inte så insatt i meditationsvärlden ännu. Jag är nybörjare novis. Men. Jag har börjat meditera och hittat någon slags. Jag vet inte vad man har för ord för allt det här. Mindfulness. Det jag ett ord som jag har hört. Uh, ja, men det, jag vet inte. Det ger mig um, medvetenhet som jag uppskattar främst faktiskt. Uh, vad det är typ av själva, medvetenhet Medvetenhet har det gett dig? Men, som du inte hade innan? Hade du förmågan innan? Det är bara det att man inte uppskattade det. Det har lärt mig att. Att kunna ligga så här och bara fokusera på sig själv och sin andning och sin kropp liksom, det gör att man blir väldigt medveten i stunden, för mig i alla fall det är det som jag har hittat främst än så länge man blir väldigt Vad är det som är så nice med det? I stunden, jo för att om man lever väldigt mycket i stunden då mm. uppskattar man saker på ett mycket mer, man uppskattar saker så mycket som mer än vad man gör annars lite i vanliga länge. fall Nej, men i vanliga fall så går man ganska mycket på autopilot, eller hur? Man uppskattar ah. inte så mycket saker. Alltså även om du äter eller går eller vad du än gör så gör du det ganska automatiskt medan du kanske tänker på något helt annat. Du kanske tänker på vad som gick fel på jobbet eller vad du ska göra när du kommer hem eller att du har massor massa annat att göra eller bla bla bla eller på den där personen. Men om du istället bara tänker på dig själv och var du, var du är i stunden liksom Mm. Så uppskattar du saker mycket mer. Alltså att prova bara. Är det, det, är det detta som kallas mindfulness att man ja, ingen, jag förstår jag vet sina inte. tankar? Jag vet inte vad de här definitionerna är. Jag är som sagt inte bra på meditation så här. Oj, jag är tyst Mjellan. Mjellan. men bara här om dagen jag åt typ en kaka och det var så kakan var så mycket godare än alla andra kakor i burken för att jag verkligen det tog mig tid. Så. Men alltså på något sätt det var bara för jag hade precis mediterat då och kommit till stor insikt i min meditation eller något då kändes det som och det bara var som att jag la så mycket mer energi i att äta kakan det låter jättetramsig men alltså jag verkligen Ja du uppskattade... känns inte verkligen, verkligen inte som en sån människa. Nej men jag verkligen uppskattade smaken och allt på ett helt annat sätt när jag verkligen jag fokuserade verkligen på kakan och verkligen kände smaken och fokuserade på smaken. Tog in den och liksom lät den vara. Lät mitt liv i stunden bara vara den smaken. istället, istället för att jag Så åt du gång... en kaka istället för att hetsa fem. Ja, för ett, alltså, och då efter typ två tuggor så kände jag mig egentligen nöjd för att jag hade njutit så mycket av den här kakan. Det låter och dock, då Skulle det är man kunna tänka så här: att Om du istället hade ökt en e-cigarett, så hade du fått i dig smaken av ja, den här kakan. Så utan här e att äta kakan och få i dig det onyttiga sockret. Ja, men istället får jag i mig trans från e-cigarett. E men ja, men det, det var det jag ville ta upp. Säg inte så mycket trams om e för jag, de kommer att lyssna på podden. Det jag ville komma till med mitt hemliga ämne var bara att jag. För någon som kanske har mediterat länge kanske jag låter som världens tönt som tror att jag har blivit värsta gurun fast jag är värsta ja, Men Jag är helt medveten om mitt hemliga ämne och min hemliga Men får överraskning? Jag avsluta mitt ämne först bara snälla. Okay, det är inte då. mycket kvar. Det enda jag ville säga det var att jag trivs jättebra med att meditera så långt som jag kommer kommit på min resa än så länge. Och jag vill uppmuntra alla våra lyssnare. Eller, jag vill uppmuntra våran lyssnare. Två fyra och Våra eh, två mamma. lyssnare. Um, att meditera. Det är jättegivande. Och helt klart värt att testa. Man lär sig åtminstone om sig själv. Har du några tips på vilka videos man kan testa? Eller Fyckare. hur man ska testa? Så som jag gjorde var att jag googlade runt lite och sen så hittade jag en app faktiskt Googlade typ på meditation då eller? Men läste lite om meditation Och olika saker Inom meditation och bla bla bla Och lyssnade på folk som pratade om meditation Men så hittade jag en app faktiskt Jag gjorde det så här Svennebanan-sättet Det ska finnas en app för allt liksom Och det kanske inte är optimalt Att man har en app för att det kanske inte är så mindful. Men jag trivs med den här appen just nu i alla fall Och då och fanns det heter... ett Calm C.A.L.N. a l n ja, precis. Uh, och den, Där finns det så här lite olika program och sånt så kan man ha, jag, man. jag har i hörlurarna helt enkelt så lyssnar jag på uh, stillsamt ljud och så är det en person som liksom pratar och guide, guidar den genom meditationen för att man ska lära sig så här olika metoder och sätt att hitta meditation på och hitta Kosta det här lugnet Kosta Nej, den är gratis. Det finns, man kan köpa en premiumversion. Ja, jag tror den är gratis på Android också, jag vet inte. Men man kan betala för att få fler paket och lite sånt. Men man kan även använda den gratis, det går jättebra. Det finns olika nice. saker i appen. Och den hjälpte mig mycket så här till en början, hjälper mig fortfarande- Mm, till att börja med. Så får vi se vart det tar mig. Jag har ju inget direkt mål med meditationen vilket också är ganska skönt. Jag gör det väldigt prestigelöst. Så jag bara provar det för att se vart det tar mig. Och än så länge så går jag bra det. borde alla känna till meditation tycker jag. Mm, för att det, jag så, jag tror det är svårt klar, också. är utan det ska... Ja, uh, jag tror det, det går emot syftet lite grann Om man ställer en massa krav på sin meditation Eller att man blir typ sur för att man misslyckas, jag misslyckas mm, Det är dumt om man har som krav Att man ska meditera varje dag Det är bättre om man har som mål att man ska meditera varje dag uh, Ja, jag har missat vissa gånger och sånt När jag har tänkt det men inte gjort det Och då tänker jag efterhand ah, Vad synd att jag inte gjorde det Och sen så mediterar jag när jag kan igen istället men det, blir, det är väl lite soft. Man mår bra av det. Jag gör det i alla fall. Än så länge. Och jag rekommenderar alla till att prova det. Och om ni inte vill prova det så det är det helt okej okay också. Men ni kommer bli sämre människor. Ni kommer bli Nej. så mycket bättre människor om ni provar det. ja oh, Shit, whatever. Jag säger så också. Ja, du kommer vara en sov om du inte mediterar. Jag, kör. jag hänger på ditt spår. Jag stöttar dig. Tack. Har du ditt hemliga ämne? För vi stöttar varandra. Hemliga ämne och ämne. Jag stöttar dig i alla fall. Jag har en överraskning. Mm -hmm. Det är att snart så kommer vi finnas på Instagram där kan ni följa våra länkar se bilder på det vi pratar om och lite sånt Va? till exempel där vi kan istället för att säga att ni ska höra av er på mail det är liksom så krävande av er jag förväntar mig inte att ni ska ah. bara anstränga er så mycket och skicka ett snyggt. mail så kan vi istället dela med oss av med det vi säger och länkar och spons snyggt. Och, sånt och sånt som sånt att kanske snyggt. lägga upp lite bilder på KML om vi inte har något vettigare att säga Mycket snyggt, det här gillar mm. jag. Mycket bra. Bra det kom tänkt. Det inte alls på för fyra minuter sedan, utan det är någonting jag har förbrytt och tänkt. Men jag, jag, jag skiter i om det var för fyra minuter sedan. Den här gången så gjorde du ett bra jobb. Det var faktiskt en bra idé. För vi kommer ju och. aldrig få något mail, ever. <laughs> mail som vi har. Men vi har ju mest den för att kunna registrera oss på olika ställen också. Där vi måste liksom ha konton och, för att kunna få för att jag vill ha positiv kritik och lite rädd för negativ kritik. Men jag tycker äh, det är nice. Vår Instagram, vi har dock inte riktigt bestämt namn på Instagram. Organiserat kaos på något sätt. Ja, eller kaos.org på något sätt. Med någon det kommer säkert... Ofta med säkerhet ja. med massa X. Det kommer X. säkert... Xaux. <laughs> Organiserat Xaux. <laughs> Men vi är jag <laughs> på att skapa en Instagram. Mm, det så de... det tänker jag göra nu så, kan, mm. så får ni se fram till nästa avsnitt Då vi kommer säga vad den heter Men ni kan ju söka på organiserat kaos Eller kaos.org eller karamell eller någonting. Ja, karamell Om ni går in på karamels instagram Som är karamell-official ni kommer inte shouta länka, den. Kommer länka den kommer Nej, det kommer ni inte göra He. Då får ni helt enkelt vänta till nästa gång Och det kommer att ta så lång tid För kick klipper inte poddarna så jävla slappt Mer än sist avsnitt. avsnitt 5 och 6 eller 6 och 5 eller fan det var 4 och 5 av snabbt och det var asgrymt. Ja, vi har fem avsnitt ut nu. Vi har ett inspelat innan det här som vi inte har släppt än. Och då har vi en gäst med. Det var vårt gästavsnitt. I avsnittet hade vi en gäst. Det var Totte, Totte. Eller vad kallade han Ja, lilla Totte, tummetotte. Totte var med. Totte spännande. Ja, men jag, jag tänkte att eh, jag undrar av ja. Så ska jag gå iväg och skapa en Instagram Yes, snyggt mm. Tack för den här eh, veckan Det finns ett mål du, du, du, du, du, du. Paus Det finns ett mål En liten grupp där Det finns en mall Men ni får aldrig